Bismillah rrahman rrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Vassalatu Al vassalamu ala Rasulullah Muhammedin Wa ala alihi wa ashabih Wa mentabi'ahum bi ihsanil ayyumiddin Allah ono madhuva rafal ndarojmë Bëtëm për eti ndihmë dhe faal e kërkojmë Lavdatë dhe bekimëtë Allahu të qofrimi Muhammedin Sallallahu alaihi wa sallam Bi familët, i shokët Dhe të gjithatat që ndihëkën Në rrugë në të rrë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë të nërru Lëzër dhe sëntarë, Lëzër dhe motërë dhe, dhe sonë të imi në takimin e radhës me smundje të zemrës. Dhe kemi trajtuar disa takime me radhë, smunjet e ndryshme, dhe sot me linja në gjelë lëvala do të fillojme në trajtimin e një smunjet të re. Êshtë ere në trajtim të cikri që ne kemi marrë, për në njëshë është smundje vjetër. Dhe... Në aspektin e prezencës, nështë të mund tjetë smundja më prezente që është në mesin e njerëzve. Një problem i madhë serios që rëzikon dhe primtarin e njëriut, rëzikon mundin e ti, angajimin e ti, me një fjallë rëzikon të rjetin e ti. Të thlasin për syfacin, për rion, si smundja, dhe son të të të marim njëso kuptimet për gjithshme, Për të hapë rrugën pas taj që trajtojmë, insha Allah, në të ardhmen edhe pjesë tira që kanë të bëjmë e këtë smundje, dispozitat, regullat, si të kuptojmë, si të dalojmë dhe në fund si të trajtojmë dhe shërojmë. Sën të edhe të fillojme, insha Allah, me tretimin e këtë i smundje dhe si këtë që përmenda, në raport me takimit të arshme, kjo mund tjetë një hyrje dhe një lojje u dorëfësi për kuptime të përgjithshme që na ndihmojnë me kuptuar drejt kësaj smundje. Dhe si zakonisht të ndruvojmë edhe motra, në fillim të çdo trajtimi ne marrim kuptimin e drejtë tek kësaj smundje sipas asaj që dietaret kanë dreituar. Si e kanë përkufizuar dietaret kësaj smundje? Nga se ky përkufizim është i domosdoshëm për të dalluar pastaj nga të tjerat. Kto smundja zëmrrës të ndërrua lëzër kanë të përbash këta me zvete, si kështë që këni pas mësimi e vrej dhe në më tani, por i kanë e të veçantët e tyne. Kështë që sështë la nga këtë smunje i ka disa kufi që kufizua dhe dëllohet nga të tjirat, por që të gjitha pas taj i kanë e disa të përbash këta. Djetarë kërë kanë definuar syfacinë si këtë e kanë bërë në dy mënyra e para e përgjithshme që të mund të hynë ato disa probleme të tjera dhe e dyta e veçantë që këtë bëjvë të me syfacin. Prandaj Imam Kurtubi rahimullahu kur e definon syfacin thotë është ta kërkosh këtë dunjë përmes adhurimit. Shumë shkurt. Do thotë kërkosh përmes mirësitë të dunjës përmes asaj që kërkohet me të diçka tjetër. Për mes adhurimin dhe Allahot e Baraka o Tala Gjithashtu të nga definicionet që mund të përmenë është definicioni Mamu Gazaliot, Rahimullah I cili ka thënë se për real mund të themi se është Njëri u të kërko një pozit në zemrët e njerëzve Për mes shfaqjes së ambet mira që i ka të njëri konzërën se ka antë mira, pozitive, ka punë mira, dhe ajsunën që për mes kësaj anë si në basitë të ndrytëshme, të zënjë një vend në zëmër të njerëzë dhe atjabën. Anë është për njerëzit. Nga definicionet nështë të shkurët e për mbledhësë është edhe një që e ka thënë dietari njëarën Mennau i Rahimullah, i cili thëtë se rria si faci është të shfaqështë publikesht i badetin për të apor njerëzit dhe për mesaj të afitash pastaj i lavdrimin e tyna. Dhe këtë definicion i këti djetari realisht kozëruat një nga më përmbledhësit i cili edhe ka përmbledh shtyllat e kësaj smundja. Bisa që në rën. Nga so shumë rënësi me kuptu të ndrullëzër procesin e zhvillimit nga filimit dherin fundës të kësoj smundje dhe mbi qëka ndërtojt. Dhe o cilët, cilët janë përbërësit kryesot të cilët nëse bashkohën e japin këtë produkt, e shkaktojnë këtë smundje. Dhe si kur që kemi thonë edhe tek një faku të dyftyrsia atje, edhe tek smundjet e tjera me randës që kemi folën atje, të hasedin që kemi folën fund, kemi thonë që këta përbërës, kur bëhen bashkë, E kompletojnë prezencën e këti virusin zame njërit. Mirë, po nuk do më thonë se duhet detrymështë të gjithë bashkë më ubo e na pasaj me u alarmu. Mi aftën njën nga këta përbërësit me qenë prezent e qenë njëri u me qenë mi aftushme të alarmuat për rëzikun që po i ka noset. Kështu që këta përbërësit me rëndësi në detektimin e kësoj smundja dhe në procesit e logarithënjës dhe i vetë vetës kur i bë njëri u kohë paskoj për ta njofë gjenë në ti dhe për të verifikuar cilësin e vepreve të ti. Andaj, në basë kësa që përmend, mund të konkludojmë të ndëruar, se syfatsia që ndërëm në bi 5 shtylla. Ato e mojnë 5 shtylla, dhe më thonë, duhet të rënën në këto shtylla. E pas taj së bashkë në to të bje dhe syfatsia për dirësa këto shtylla janë të ngritura, ose disa për të në mbetet do të të rëziku i syfacis aktive. Qëtë janë këto shtylla? Në mërë i shtylla e parë është, vetë a i prekurin nga syfacia, njëri ju, i parë. I dytë është, do të të të ana, ose këhja, këhaj dhe me fitu atë që e sënën, njerëzit. Nga se njerëzit me punë të mira nuk sënëve të mblavdim një njerëzve. Ka një smundje të zemërë që shuat, do të thot dashuria për këtë botë. I dashuruar në dunja. A i sënën përsham në dunja me fitu gjërat saktuara, edhe pëse ndër ështëta ju për mes njerëzve dhe të rimishtë, po për mes disa pume tjërat saktuara që i bëm pë Pra që të thotë, çto është ndarr kjo çështje që më ato që po flasum ne, syfaqësia. Njerëzit, o personi i prekur, njerëzit këtylla tret ka thënë diëtorat është durimi. Por nëse njeriu nga ana e tij shfaq diçka tek të tjerët që nuk është brenda kornizave të durimit, nuk ka të bëjë me temën tonë nuk ka të bëjmë adhurim e, nuk ka është pjesë adhurimit e, aja mund tje qështë dënjës, le juat për dënjë e punë, a ty s'hinë si fasia përë. Qëka të qofte e, vejë për dije, apo diçka që a nuk hynë në, për kufizimin e adhurimit. Kemi të bëjmë adhurim. Dhe gjithashtu, e katër të nga këtër sëjutat është, se mjetit të cilë, aje përdor, për të arritë qëlimin e caktuar, Formasti admirimi është syri. Do të thonë, sifasia ka të bëjë dhe aktivizohet atë kur njerëzit e shohin. Kur njerëzit nuk e shohin, është tetë smundje pastaj. Nuk ka sifasia ajo. Në njerëzit kanë qaf me arritje të lavdot, me arritje të qëllim të njerëzit, ndoshta edhe duke u ulur për ta, duke dëgjuar, nivës duke pa. E dëgjimi është smundje tjetër. Përhapja përmes gjuhës ose përmes dikujt tjetër. Po ne duhet të fol sot konkretisht për shfaqjen publike që sytë njerëzë shohin. A ndajmë tek atrazdhunë e shikimit të pamurit që të përmbushet edhe kjo shtyllë, do të thon, edhe kjo të jetë prezente tek juja si falësis. Dhe gjithashtu edhe e pesta është që motivi për ta bërë veprën ose motive për ta zbukuruar veprën dhe për ta ngrit cilësinë e veprës janë njerëzit. A ndo këto njerëz janë prezant në dy anë. Ana e parë si qëllim dhe ana e dytë si motiv. Tata, ju që ata nxitin për mëshkuta ata. Ju çata këtë bëj qëllimisht? Mi po njerëzit janë strumbullari i veprave të tij. Për ta vepron dhe kahta është nis. Ata e nëzitin dhe për e tyre për ataj dhe shpesan, e kështu nërat. Ane këtu jënë komponentet që në japë gati qdo definime i syfatsis dhe kësaj së mundit të rëzikshme. Kështu që janë me rëndësi gjitha këtu që i përmendëm, veç adhesht në trejtimit e më të tjeshme, kur do të lasim për dispozita dhe regula që e daloj syfatsinë dhe në ndimujnë me e detektu syfacinë në më mendit kërë ne e kontrolojmë betën tonë si kërë që është e kërkuar. Syfacia pa të shimë se është nga haramet e mëdha, nga vipër të shëmtuara dhe për këtë arzuje dhe Kuran e ka trajtuar nga këndet në dushme se cili kënd e qetë në pa shëmtu e shmërin e kësa ismundje. Nuk është një kënd, janë disa kënde Dhe e, gamërëzm, e trajtojnë këtë smundje dhe si kur që thash se cili kënd e qëtë në pa shumë tue shmunje këtë smundje e para është se Allah u Gjallewala kur që letë për këtë smundje e trajtojnë si më katin më të madhë shirkë pra ndaj Allah u Gjallewala thotë në fund të surës e këf në ajitin që Dhe të përkët që është të femen, këna jërëgju liqë e Rabbihi, fë lija amelë amelën saliha, wa la ju shërik bi ibadet i Rabbihi ahada. Ajë që është presan me taku Allahun, ajë që është i bindër se ka me dojnë për Allahot, dhe të japë lëgarit për punët e ti. E ajë duhet të të kujdasën për dy gjera. Fë lija amelë amelën saliha, Lë të bën punë të mira. Dhe mos i bën Allahut shirk në këto punjë, shpesin Allahu më të taku. Dietorët kanë thënë se e para le të bën punë të mira në kupton, në përputhje me rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Duhet të jenë veprat në përputhje me rrugën e tij, me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe e dyta mos i bën Allahut shirk do të thotë letit i sinqertë, dhe mos të tëpë mështë e bënë sa për sy e faqe. Dhe këtu Allah, sy e faqin e quenë, shirkë. Dhe mi aftën shëmë tu e shmëri për një vepër, me pasë nuancat të shirkut. E lirë më të abartë emë në këtësaj vepët të shëmëtuat. Në vetëm nuancat e këtë i mëkati me i pasë. Vetëm, vetëm pluhëri kës, i këtë i mëkati me rukë, këtë mëkati mi aftën shëmë tu e shmëri e dhe është pjellet ti. Andhe Allah e quen shirkë dhe si ku qërë ashkë kënd mi aftu shumë e qëtë në shesh shëmë të shmej e këti me gati dhe rezikur e këti me gati që neve si musliman dohet me në alarmu që timit të kujdeshë shumë në këtë mëka si ku që dohet të lasim në vijemi vë, insha Allah këndi i dytë që Allah u gjellë lewale e, e të jetën këtë qështë që është këndi i dyftërsisë Kur Allah fëllet për monafikat, për dyftyrshat, dhe mi aftan t'ingli me vrajshët në veshën e zemës, duku i për një kjo ala një fakë. Apo, dyftyrsh, hipokrit, mi aftan vrajshëzikja. Nuk ka nevojnë ndështë ta me folnë mëte për për shumë të është mërin, e kësoj smunje për te e mërtimit e saj. Edhepse të kemi fol gjatë për këtë smunje të kaluarë. Allah thët, inën monafikina ju khadi unë Allah, wa huwa khadiuhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila fa Allahu jalla jalaluhu bi pokryte tentuen Allah me mashtru te tentuen Allah me mashtru shikoni do thotn cilan drejje kan ard dhe pasoi kupton se si kan ard tentuen Allah me mashtru qe arrrmbajn Allah sevapin me hile me mashtrym Ndërsa ata mbeten të mashtruar Ata mashtruin vetë në tynë Edhe aske në të tjetër të E cila është azat përpjekja tynë Me të mashtru ty Qysh ata me bon me kondëve qa jeti kështët Ata Allah dojnë në mashtru Neshtë më habit Qysh dikush të të të tënë Allah me mashtru Neshtë më habit Qysh dikush Allah të të tënë në mashtru Qysh Allah përmenë se përmenëni Të të tënë Allah me mashtru Përmes një adhurimi që Allah Kjo është halam e a keqe. O i dhe kam u ilës salë, kur ngritën me u falë, kam u kusala, ngritën, me dëmbelime për të si, nuk kanë pik vullneti, me posashtu pik, jura unë në nësë. Tërë këtë e bojnë, mashtrimi i tyne, ngritja për namazë. Apo, gjitha këtu i kanë, me i ponë njërsë ju ra unë në nësë, për syfatësia. Për ndaj shikënë, syfatësia, realisht, ua ka munësu që për mesaj me tentu Allahun me e mashtru. Nësi veglë është në dytë, nuk e përdurin për rëtë se, kjo kategoria e ullët është është njësë, Allahun arruaj. Ndërësoj për këtë për mbajtës, vala e dhëkurunë Allahe illa kalila. Ata Allahun se përmenin fare, pas pak, sa me i pa njerës e për lev nuk ka, ka përmbajtje adhurimi t'yne, ka formalitet adhurimi t'yne. Përndajte në rrëzër, sa edhe kemi përmenur se Korani fokusuot në përmbajtje, ndërso formaliteti është me arrujt përmbajtjen. Nëse nuk ka përmbajtje, nuk vin formaliteti. Apo, s'ka kuptim. Nuk ka kuptim. Ti nëse shkanë për shambull, me e blenë ndë një produkt, në dyqanë. Ti nuk të duhet, Ajo që e ka, do mëna aja shishja të shduhet, të duhet përmbajtja. Do me blitë qumsht. Edhe është natë tetrapakun aty. Nësë është i thata e merë, e nuk e merë, të duhet qumshti. Tetrapak është me majë qumshti. A i ka kuptim e qër ka qumsht. Kër s'ka qumsht, s'ka kuptim, gjuhën bërë lëgë. For me deti ka kuptim kër ka përmbajtja. Kër ka kuptim. Kër s'ka përmbajtja, është të Formaliteti pas ta i bët arë me munafikave për mashtrem. Me Allah në rrëtë. Ata munafikat nuk mashtruojnë me... me gjëra jashtë fesë. Allah për me namazën e për dur me mashtru. Dhe timi të kujtësru. Fokusin e formalitet dhe tendenza që për mes formalitetit me e të regu kushje, është ka që i rëzikë shumë. Për. Njini duhet me të regu me përmbajtje, nëso formaliteti japë kuptim përmbajtjesë e ata kanë tentu që me formalitet të zbrazur bash nga përbajtja edhe Allah në me mështu me qëfar mjeti, jura unë në nës për me i po njërës kjo është mjeti dhe qëllimi njëtë në kuapë gjitha që da e që e gjimë në Kurën është sa Allah kur fle për isa dhurime që njërë t'i bëjmë përshyjë për faqe e përmenë Allah gjellë dhe gjellë lu se kjo sielje nuk mund të dhije nga njerëzi që besojnë Allahun dhe bidit e gjukimit. Dhe më, Allah për në të rëgan se syfatsia nuk mund të buran nga njerëz që besojnë Allahun dhe besojnë se kanë më dalë për Allahot. Vetëm njerëz që dyshojnë në, në, në këtë vërtet, apo së besojnë fara, e ata mund të jenë në syfatsi. Unë nuk për gjukojnë për syfatsin, por për flasë, moral i kujtë është, nësë ës si jelle kujt është kërna këptu të sajë shëmtu më është që kush e bankët punë Allahu jelle valë athërët në Qur'an وَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ مُوَالَهُمْ riaën nësi ولا يؤمنون بالله ولا بالjëm al-akhir وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا atatë të zëllet japin shpenzojnë japin sadaqë Mirë po këtë e bënë, ria e nësë përsyt njerëzëve, kërkojnë që njerëzë me i lafdu, kërkojnë pozit e kë njerëzë të shkete, dhe që i cekëm definicion të shkete, zbatu praktikisht më u zbërthy, tentuajnë me u lafdru, tentuajnë me u fokusu dhe me gjithë pozit në zemët e njerëzëve. Vala juqminin e billahi, vala billi juqmin e akhe. Dhe krasa ata nuk beson asë Allahon, asë ditë në gjyëkimitë. Adhe në si cikur që kemi si këtë ndërëzë Se besimin e Allah në gjelal hu Dhe besimin e dit e gjykimit Detrymisht nëse është cilësor Do të pradhan Fjallë caktuara Veprat caktuara Kuptimet caktuara Mungesë akti besimi I ka nësatjera Përnda edhe përgjasimi Që ka thonë pegamberi Sosë me në të shëbë Behebi kaumin fëhu e minhum kush i përgjason një populli e shpejtyne, nuk ka të baj ekskluzivisht me teshen, me festat, apo me qëka e tjetër, po ka të baj me tërsin e përgjasimin, ndërto edhe syfatsia. Syfatsia nuk është pjese e besimtarve, është pjese dikuj tjetër, a ndaj në momenti kër dikush nga besimtarët, preken ka syfatsia, a i më të prindjan të tjere se vetë vetës. Nuk është më vetëja ti, që ka besuar në Allah në diten e gjykimit. Prandaj edhe kjo është shtuatur dhe kjo është shumë e keqja që e çet pa rrezikun e e sifacis. Me një fjalë kontestohet besimi në Allah dhe në xhenaluh, kontestohet kontestohet bindja e daljes për Allahut nëse ka nëse ka sifacsi. Ndërsa në ayatet e Allahut ka thënë wa bada'an lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Atyre dit e gjykimit për Allahut, u doli puna, u doli, si kur që nuk e kështën bëja së pëfare. Pra ta e kanë di që këtë qënë, ama kanë menu që diqysh ka përsejmë. Ja, e bojmë diqysh, në i rahmet, në i diqka, në i edhe jesë, a se, si kur se kanë thonë disa, në nëngjenem këna me shku, ama e jamen me adudatë disa dit. Në javë rrim gjenera ja, për gjenera që kanë më shkuë Edim, ka kështu që kanë thonë. Edim që, që, ka që kanë më shkuën gjenera. Dallën një javë rrim, dy javë, një muaj dalëm nga piktujta. Do të kalkulime të ndryshme të njerëzve për ditë gjykimit, Allah na ruaj tavë. Lëndë kalkulimi është buj njerëzve. Ne kemi thonë duhet pas kalkulatorën e mirë në dorë, sa del hesapi i çuditës apo. Prandaj ka njerëz që kanë menuar që aty nga pejgamberit kanë mekon. Po, komi një jo dohal puna që pa e një gjerë ka me kompetinam tëmë. Përndaj, Allahu ka në robë edhe Allahum minë Allahi malem, jekum një ahtesibun. Takë Allahu dule e sapi që në asë një kalkulem s'ju si ka dohal që ashto. Ekiponi në dunja kur përbogni rëziku. Kalkulem. Ka mundësi kja, ka mundësi kja, dhe shkën duke përshkallzu kalkulimin, prej atim atolletit tema i majnalletit. Qka ka mundësi me të ndohet, Po që kja që kja ma, mas keqë, mas keqë o që kja Pa nuk një mas keqë o që kja E të në prakë kur që jë mas keqë është që jë mas mirë që ka mujtë me ndonë Në krasime që ka ndonë është bërën ki keqë të një atë Kur që jë mas keqë është me mira e mundës me që ka mujtë me ndonë Në krasime që ka ndonë Ja Allah o thët As hesap nuk mundësh me bërë So keq delë Nusë e te Allah o vjerë me këtë smunja kurë ka komentuar këtë ayat ka thënë: "Wailun li ahli ria". Mir ata të syfacsis. Mir ata të syfacsis. Mir ata të syfacsis 3 herë. Kjo është ayeti i tyre dhe kjo është qicoja e tyre. Kjo është ayeti i tyre, që qto ata le të thënë, që ky ayat për ta është. Dhe kjo është rrëfimi i ngjarjes së tyre, që, që ky është kjo stori aty. Von Sufjan al-Thauri qali trion e ka qenë i qytet. Çi to thau, çi to kret birë serioz. Si komandonte Allah që ka hesap se ke vënë. Ëndonë rriton. Na është tumosh, Allah i shëmtumosh. A kthej shë ç'është? Rrezikshmësht që një vepër në smunim e tërë nu gjitha kalkulimet e mundshme. Kret hesapi me ti prish. As një hesap mos me dal. Kuptim negativ. Se kuptim pozitiv është mirë me dal, edhe komandonte ashtu, xhenetja bën. Ka thon pejgamberi sallallahu Kajtë kalkulime që keni bu së so mirë është, kam ju prishë, kërë keni me pasë po, së so mirë është, asë mëni me përëmënu së so mirë është, në bëllë përëmë i mirë, i mirë, e me e themi asë imaginatë a më prapë, nuk kom me e fikë habinë tonë, apo njëhurija për a plake se kom me në që ditë. Që ka pegembërës më thëtë, në gjennët ka, që ka s'ka pasë juri, apo? Di ka ska dëgjov veshin. Dhe di ka ska pa mzim me arit imagjinata e njët. Tashti pe din diçka çka është e madhe. Ku shkon gjenet? Panë i thotë, "Jo s'pam çudi se ka thon piga ja." Ja. Era pse po thot ka opet komendol për, për të e kunditje për, për të imagjinate. Për ç'është për ti që soi? Ki mohabit so mirë është apo? Edhe kundër taut. Andaj, nje me koni kujtanson. Nëse këtoin smunë thashë ç'a jan epidemis katruse me pasoja fatale që njeriu duket të thjesht këpun mirpoh Allahu po thotë sigurisht e thas Sofia theu Allah hazi ayatuhum çu ky është ajeti tyne çu ky është dersi tyne çu ky është përfundimi çu ky rrëfimi këtë historisë tyne këtë letra tyne ç'i thosht apo me kuptuar drejt apo ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të rrezë ka thënë Ma Aja që mësë shumë bërë kanë frikë për juve është shirkë i vogëllë. E i thane, qëka shirkë i vogëllë, ja Resulullah? Tha erja, si Kto e rria, sifatsia. Këto e në qyti për ka shumë shirkë qartë asër. Se si kërë që është edhe në jetën e para prakë. Ta është shirkë i vogëllë e shirkë i madhë. Dhe kërët e, po, së ka shirkë i madhë. E, po, shirkë i vogëllë, është i vogël në raport me të madhen. Se shirku i madh është më koti më i madh. Do skogjëna më i madh se shirku i madh, nuk ka. Para atij tani fillojnë me radhë të pusjënojnë ato. E, e shirku i madh është i vogël në raport me shirkun e madh, shirku i vogël është i, i vogël në raport me shirkun e madh, ndërsa mëkati më i madh në raport me mkotë të tjera këtu. Kushi mos e merr ti kë i vogël, mos do qetëçi i vogël, ëh. Ne e sencë të ç'është në esenë që sotë është të shotë. Dhe shirkuj vogël të dhëtër është nisë ma me shku të këshirkuj madhë po është nalë për diqka. E kamën si mos mu nalë apëtër. Prande edhe këtu djetarë kanë thënë se syfatsia në esensë, në originë është pjesë e shirkut vogël. Mirë po shum let kalon në shirt më. Kur kalon në shirt më, atë kur është në bazën e besimit, po njeriu në esencë ka besu për njerëz. Ka kam janë një tip me besim, ai shrrin kur kur ai në esencë ka besu sikur sa janë dia e munafikave në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ose kur mund është shirk i madh, jo vetëm besim po kër njeriu pun t'i bën, i motivuar nga njerëzit, fillë e me shpun e kryja, a i veç për njerëz për në, a i s'dinq ka për Allah në punuave. E dhe këja është një pun se ka, kejt pun t'i ka rënu, me shkajt e lëllot për para. Kërë që këfetjen shumë për aferth, dhe kërë alitet që e përmeni pejga mirë, për të salëm, padushim se alarman besimtarin, që tjetë i kujdes shumë për këtë kët sm por kalen ledhë shërtë mëllë, dhe me aftan shirkë me ni e me kuptuashëm të është më rinë e kësa i smunës dhe sa e kjeqë ashtë. Ndërsa, të lënë lezerë, këto që përmandëm dirën batani, të më thanë, janë jan, rëzike që e kanosin mesimtarilën janë jan aspekte që e të regojnë shëmtu e shmeja këse vepërë. Mirë pa, a ka diçka për te kësaj hala? Që të regojnë sa është e shëmtuar këvepër? Sa është e keqë këvepër? Krasa që është shkirë kërë që e përmenëm. E dyta të në vëdhë, ose me rallë që më në përmenë, po është e vërtet se syfatsia është të reguës i një fakut. Qa Allah tha është të reguës i një fakut. Një posësifatësia është edhe ushqimin i fakut. Në naja në e trejtum ka aspekti përfundimtarë. Një munafikët bujnë përqyë e faqe. Mirë, a ka mundësi me përmbys sërimin me të kunderëtën? Në naja e kuptuam që sësifatësia është shirkë, funja. A ka mundësi me qeni kunderëta? edhe nga aspekti edhe të retimi i kundër i temës, dëllëshë shumë të shmëri e një fako, e, e, e s'i facisë. Qëka përdo më thonë me këtë? E kjo pa një sen, për shambull, është i keqë, po ka kjo onë. Për shambull, një sen mund nukun i prishë ka kjo onë. E këthen ka kjo onë, kësa i duket i mirë, a i shatë, është i prishë, a ma s'fokë ka i onë duket, on, duket i mirë apëta. Ka një onë duket i mirë apëta. Se ka r ka një onë, e këthen mirë, ka një onë, e, qëtu ka thim, i thimë, i preshtë. A i ralishtë përshkak të kësoj prishin në një onë, i ka nëzirë jashtë funksionit ketë onë të tjera. Së funuin. Ka duke të duket i mirë onë në shrejtë. Po ka era, ka të e këthesh është i keqët. A në si facia, ka të e këthesh është i keqët. Ka të e këthesh. Ka asë një onë së është i bukëra. Na e pomë ka n se kanalet kanalet që ujitin trungun e një fakut janë dy në një fakut më më konë një far më më konë një një një një në shani një qka e vogël e, e thjesht mirë po mund më rrit në trung mund më rrit një drut madh apo nëse kanalet e ujitë që janë të hapura e qka e ujit një fakut i më kaimi, thëtë, Rahimullah, dy kanale e ujiti një fakun. Kanali i ranës, i gënjështërës, në njëri sa so ma shumë ranë, ma shumë e rritë trungën e një fakut. Apo? Normalëk? Dhe dyta që e ujitë trungën e, e, e, e, e, e një fakut është syfasia. Këto dyja, thëtë i më kaimi. Mi aftënë qëto dy kanale me konë, të hapura, edhe më uqudit, ditë e gjykimit, kër delë, Në foku kush fa duni më të rrita që apo? Është rritse ai ushtet normal. Edhe zoti një trunq s'ka nevojë për më për gdheras, më për qof, bash më u i duhet ai rritet vet aftë. Edhe në foku. Nuk ka nevojë njerë me u rrit në foku. Formalisht, ose më vull keq për to. Edhe më kuni sigurt se ai nuk rrit. Jo, jo, duhet më han mbyll kanalet. Kanalet on, no, çfarë si që po thojnë për më nën ai ekslemizëm mineral kanalet dhe burimet e financimit apo. Në kanë me të mirë kanë me të keq, po gjithkusht do mineral kanalet. Nëse sot është kanali aktiv apo vazhdon aktivitetin. Edhe aktiviteti, aktiviteti i, i i një fakut vazhdon çfarë shtotë? Vazhdon me qenë aktiv. Oshtë pavritnjëri, vazhdon me qenë aktiv. Nëse ushqiet nga këto dy kanale. E njëri nga kanalet kryesore që e ushqen dyftërsin. E që dhënë dyftërsat janë pastaj në gjëhenem nër atë atë jërës, nërë munafika sëso kur kur në gjëhenem, atë e masë poshte. I ka qukëtë, sifratësia dhe, anë e së rëzikshme, të ashtë njërënë se i merë përshamu këto që përët përmanëm, dhe i përmën tjirat, dhe kalkulan, ti përdojnë me buë një punë me njërzit, të lavdu njërëzit, ti përdojnë me buë një punë që me dëmë mirënyu një e njërëzit, Ti po do me bo një punë që me pasë Respekt zemë atë njerë za Po do me bo që të punë Po që shtu Po A ma jo punë në konë i badet të ashtë Me konë në durim i Allah Jo punë tjera të të ndëmëta që njerë mund të mimoa Do të tërshka ashtë të Do me bo këtë mirë Vendosin këtë anë Pasaj këtë që po flasim A kje s'apë A Allah e s'ki e s'apë S'ki e s'apë Përna e thëtë Fudali ibn Jadir Rahimullah Kullullin Mura'i aturit të mahal dhe se sifasi, se aturit e thueni latë të të abu, më suladhni, më mirë më me flajtë, heqë më mirë që është, më suladhë, ose veqë i lodhë për dihava, sërë hesapë, me këtë këtë këtë vëllime qëta, së e qëtë allabë, nuk e qëtë, më mirë është heqë. Dhaj, këto që pojtë përmanim realisht, aktivizojnë të këbesimtari ndërgjegjen dhe e, e, e, e, e, e imunizujnë me Lina Vajgjel Lehuana të të rrujt dhe për të kuptu më të utja që kena me tretu i në sholën të ardhënë. Gjithashtu të ndrymë vëzër, nga ja që, kër të këthesh që si facit ashtë, ka njonë në dul shirë, ka njonë në dul dëmëhonë mënafikat me ta, Allah në dujnë më ashtu, ka njonë në dul kanali mënafi klokët, ka të këthesh, ha të të këthimit ka jonë ketër të ashtë a pëdel Në kjo çdo më kthy edhe çka del apo. Nga shëmtueshmëria e, e, e sifacis, është se nilu për më sifacis e nënçmon Madrin e Allah xhalla xhelalu hu. Ash ndençmim për, për madhshtinë Allah te barekohana. Është nënçmim për shikimin Allah xhallahu ola. Është nënçmim për dijen Allah xhallahu xhelalu. Është nënçmim për krejt çka ka, ka dhënë Allah te barekohana. Kë mjafton çka është shmë mëshfëri e keqja. On, a Allah u gjerële gjeralu për t'jo është qika që i vlef shumë qa Dë më hëmë, me jaqu veprët e kafshume ha? Për në me tani, musafer e Allah për të në ty Musafer me që thjeshtë, në këna më mikëfinit përdishme Me kuptu gërdin e do punve për gërdive dënjës Se në në dënjës shumë e të gërdit e më për Vjen gërdit dhe Allah ke po menjere Dytis të hotbooka për gërdis e ke po ja, E pa ndurë më të gërdit diçka qëtu E dhe kjo, kjo du të me të gëritë ma fartë, si t'ishtë si fatësia mu t'u lukë t'u lukë t'u lukë, gërdi mu t'u qua. Për. Q'ka, qka pëtë bëjgë si fatësia? E dhe kjo e gërdi. E dhe është parëmëna për shambullë, me shku t'i mos afer dikun, ose dikush marë t'i mos afer. Edhe në sofre e qëtë, pjatë që ka hongër dikush. Ka hongër i këshme t'u. Edhe lugon që ka humbur ju kush më atë lug, apo? Edhe bukën ta çet e ka dodë dikush. Edhe pemë që ka kafshudi kur tashet një mollë, ama e koni kafshu të kafshumë e mollë aty. Fat mirë se kë ardëm me kapon. Çaj i thush ti atin? Për sezon do të bashkojmë. Ma mirë më së pacit kur jo e sachim kërnëj më shumë çfarë. Kanë shumë çfarë, kanë shumë. Ka pa buzërim. Ata që a ke pas për me gjumë bërla, këso ja gjuje e hënë ti, apëton, e po? Qëto që i që kam pas me a qitë qenit, apëton, qëto pëtë ato ty, apëton, e po? E po që është duke të kipun? Valëran, valë, valështira, apëton. E kjo a rap me rap. E dhe me hongër atësupë, që i kam kërdi kur zbot nëmë, apëton, mërë zdes, apëton. Kur që, gërdi është veq e masë, te kepunis. Ska pasoja di shka, kushe i shka të mno Puna e mirë, i këtho njerëve, ka thonë njerëzve, ha ne ka pa kuqitat porta, çfarë çfarë tjetër për çaj zot zot apo. Apo? A është e mirë kjo punë? Po m'ndem ne ju, atë të mirë zata. Ju lëvdoni për këtë punë, më lëm ne atë një muë e çfarë tjetra ta tjetër tani që e Allahu se do të mbynte Allahu xhelal dhe velal. I think that respect on nçmë. Nçmë me këllom. Kjo nçmë po m'madhsinë Allah xhelal dhe velal. Nuk e bën njëri me njëri më thjesht në një, më stosi për njëri që ka respekt për ta punën. E si me vëmë Allahun te barekota. Gëse, gjithon vej për të ndëzëm, që duke shku të kalla o të varë këtë ala, prej ka njerët e ka frumë është. E ka frumë, ka prej këtë njerët. Të jutë ka frumë, allah. Veshtë që e ka prej këdur të njerëzve kipër e me ungrë, po. Vërmarë është e përë. E një me dujtë dhe të kërës, unë handut të milohë, të. Pëndaj, është në një qëmë për ma... Adin kujt për Një du të shëtëm i koptu kare i badetet. Në qëfar formë e përja që e këllat gjele vallë, në qëfar formë? A janë të rakëta, a janë të kafëshume, apo janë si masë mirë, apër? Nga e mund më këmë vepra e mirë, më njëtë që evrashtë, mjë, apo, pra nënë, një që që e këllat gjele vallë është e vrashtë, njërit mëja përbën të qështë e për anëna, në në që i ka nevoj për ty, ka nevoj njërë, ama ka dignitet, Më bëjmë përplasur fytyra. Po sa më bukën. Zvjendeti më. Po me njerëz që kanë dinitet, se një mundu koni varfër, ama ka karakter. Usti pas nuk ai bukës ka, buk ka mungon ma karakter, ka dinitet, ka. Nuk domoshem se në emër të asaj që më ngjit di kon bukë dy njerëz që nuk kanë karakter, dinitetin e një, ka më përdhosin. Jo, jo. Ai bukës ka mungon ti aty. E nishta nuk ka, nuk ka strehim, nuk ka, është ai nuk ka parë i laj publik, ka mundsi kjo gjithkuil mindot. A maj, karakter ka, a dhignitet ka, nuk le me përdozëm në të buqë, që më që shdushtë e ne më ndihmave a përton. Unë e pini imaj e këtina. E të pini imaj, po, që shto, së... E që mi a gjujqë shto, në no, po, së prana? E pësa është të pja për në loge, levaj s'ka në vej për t'yjo, për në t'yke në vej për t'yjo. Që kjo si fasijet. Gjërështë e që, tash me këtërje petka doon, që eshtë faq, do të të të krasir në nëqmim dhe i njërim i madris sa Allah Gjelle Huala dhe i, i, i madrështis e ti, krasë kësa që i njërim është edhe përbuzje e shpërblimit e ti atëm është përbuzje e shpërlimit e Allah Gjelle Gjelle Huala dhe më dhonë ti për e bën një përduk, një vepër edhe përdojnë më u shpërli për te apë një vepër që Allah e ka kërku për te Aji me të shpërry, për e shetë në tregun e njerëzve, për e e për të njerëzve. Cëla është pytja që linë në masë si sajë punë? Pytja normale, za këndshme. Cëla është pytja? Për shë e mëllohën. Nëse dikush dhe bërë në firme punute aji. Këjtë mjë po, këma punute të regullë. Tani shkënë punën të dikush tjetër. Për dy tja zakëndshme që ja bën këti që shku dikunde të cilasht pëse a bura stoguva sot dueta a po, a që kjo? a kje përlimit të pagjes, a po? a që kjo përlimit? e pa mirë e Allah me thonë, vërubi jam e pëse për njerëz pëse onë pak tjep shumë ha? a onë pak këm jepë, po onë e këta tjepshin shumë e kësht tjep ke ma shumë sone? Dhe është përbuzje, përbuzje ofertës është në në qmim Në ushitë për gjithë shka Për mes asaj që Allah u Gjellewala Ta ka jepë matë strajë të rapër Merënë Këtë analizë Allah u Gjellewala rëbëve ti kapë gjithë shka Këti kapë dhe shka, këti shka U kapë Allah shumë gjithë njerëzë Sikur se Allah u thotë Nëse i nëmërani begajtë Allah, s'monim i nëmërua, përën, shumë mi kapë Allah Nësë dim, sa ju kapë Allah unë jërzve, në nuk dim I për njësa në dim Sa Allah u Gjelalë u kërkujtë si kapë, diska matëma se kënësia të jetër, kërkujtë Kur zhjo ma shumë nuk ka se kënësia Allah u Gjelalë, s'ka matëjpër Andaj edhe banorët e gjenitë kër hinë gjenetë Tohen hajde se Allah o do më jodhon dhe qka ato E thonjën bërë më shqiri të të fëndë Në po, ke jep krejtë o Zotë në gjennet po në ke për shtu Nuk dinda qka ka të është përmi kët Qka ka përmi kët që po në jep të jo Zotë Në në gjennet jem të në gjennet Allah o thotë Pe i sëtë për jo jepi këna si në time Dhe kur me ju e s'ka me kone hithë në umë apë Me madhja Ska me të madhja se që kja për Se Allah është i knaqë me juve dhe nuk këmë e koni idhumë dhe juve për. Që kemë e madhë jashtë për? Doon, krejt edhe Muhammed Azum qëta e ka dhonë, s'ka ma shumë. Tarë me dikon me i knaqën, dikon, këtë ishka të dhe është normal. Sikur së shkullimi. Mirë, pa po, i knaqën. Matë madhë, njerëzit nuk mundin me marë pjallat matë madhë, se knaqësin e ti, ajme koni knaqën me ta. E mirë, nësë Allah këtë oferë të japë, bënë e këtë punë për mu, të onë e bere, do të jemi kënaqin me ty, e na për u dhe e kafshojmë. Qëma është pytja normalë ditë në gjykimit? Andë e Allah o thëtë, ditë në gjykimit do të të njerëzëne, le të shkonë se cili punëtorë, të përkëtej me, me dunjase, me kuptu, te shefi vetë te merr shpëllimin që t'jap. Shko te shefi me rrugën që, të A që, e boj që po don tonun. Është normal çka. Ti doni akshe boci shtoftë. Po. Ajo është për buzje e e e, e, e shpëllimi të mall që ndajë anëu. Çenieri në punte e ahiretit me punte adhurimit, me ato që Allah e ka ndërua dhe e ka mësuar që me çmim të lir me fitim më të thatën me për buzëaftë. Të rrais tani dozër se kush e ka në sadithe ka për mandat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se njeriu kur asha shtollimin Allah ditën e gjykimit vallallahi i duket i duket mundi për ballë shtollimi shumë minimal madje kish me pranu për ballë asaj çka ka më parë me autorik po, zvarr për fytyrën dunjë. Nga dita që lind, deri ditë në vdekjes ju kish duk korxo ky farmundi. Ka si përlimi që i kam patë po të ka Allah gjellegjera luat. E Allah ka shikë kësa eknasije që përri për neve, kësa eknasije që pëna vënë ofertë, Allah për të muatë. Qëka ka kërku për neve? Qëka ka kërku për neve? Qëlla tësup e të upit, po të mundan të e ripë nësi në Allah? Korë gjëqëm. Këtë të mani jafë. Tu u falë. Tu u falë shumë. Tu u falë shumë. A më zvalë, për shambull, tu ka dëfërmu fëtyra, tu ka qërësit, tu falë shumë që edhe hunamu ka hupë, për shumë, kur gjë, këtë i kinë vend, tu falë? Qa ke hupë, tu lipë në zinë Allah gjëllën e ola, kur gjë Allah, kur gjë, vesh ndërë ke pasë. Andaj të nëzër, mësme pasë njëri, ofertë, për me adruve të më Allah gjëllën e ola, asgjë për rësë e mirësive dënjase kështë lehetën. Heq për ahiret apërë, edhe në dhënja ki më hesa pëllonë me adhuru apërë, më shtrasin për ahiret, edhe pëse nuk përreshtur të, pëse të ahiret është bashkë me këtë, edhe është përbuzja, është, është nënqmim i kësaj eferte, është përfilën e kësaj eferte huynore, nëse njerë i ka si fësia. Në dhe fundit, në kohder të, rëziku edhe kësaj shëmë të është mërije që pa e këthejmë syfasin nga gjithë thanët, po së përna delë e mirë kërka heqë, ka te këthejmë, ashtë se syfasia ashtë mjeti që njerëzit mashtrojnë të tjerët, manipulojnë të tjerët me njerëzit, me, ato me Allah në kuptum, edhe me njerëzit shtapë, sa që ashtë shpërdojnë, ka të përdojnë i mashtar njerëzë, e pas taj të nëzër, ne shpërin të e kalat që e lehuallet, të shkallum në këtë nivel tjetër të njerëzve. Për në për shumë njerëzit të menu që njëri mirë, apo të besojnë atë, e të një i mashtar, së për hama allatë. Për shumë njerëzit besojnë që, o, në no, këjë falet atëm, a ma zinë që e i falet përshu për e përfaq, e ka në i caktum në që, Një shaj e ka që duke që o musliman. Një është i besojnë. E të një mbi bazën e kësoj besushmërije, e të rathënë. Shumë është e keqëm. Shumë është e keqëm. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, se zinaja, annavë në rrëtë, zinaja moraliteti, me bjen e këmshijët, është dhe të fish me e keqës e me të tërkona, pëthëm. E keqëtën shumë të umapë, pëse... Ama i kësjet ka beso më rla, Kësit i e më në, Ta një rrë atë me, me prim besë, Ka shumë e shumë të më të më, E këto mene me këtë gjuna të tjera, Pa ndaj që njerëzit, Kure din dikon që është i keqë, kriminer, Apo, Edhe, Aj ja beso në, Rume i qëto pare, Masimuj dhe i marë, Kur shkon dhe të, O, dhe i komarëgjitën, Shkon ankuve të njerëz, Po, pëse e japëshe, Ti adin që shukone po njerëz, a ragu, pse Ti e din që a i, i, i hadzën, të vetë pas ke po sëfaj. Kur kush se në gushlonë, përse ja ke japa ti, a i dije që qështu i bënei, për shemë. A ama, mo, me më bëmë e dhën njerështë dikujtë parë që në haqju kona, në saftë parë, falët, a, a duke të musliman duke të po, e të një kushka me alimë, pëthëtë, valla qështu ja ku ndonë, që ka thënë njerështë? Ja, pëse? Pëse ti ka dhënë e pëthënë? po më parë pasojmë histori, është më shumë të tjera aftë. Dhe i mashtrimi në emër, në emër të dukjes, në emër të besimit, është mashtrimi më ke i keq i mundshëm që dikush dikujt mund t'i bëjë ato. Për këtë sofaci është e këpë. Ne suprojmë që një, njëri, njëri, njëri, sinqart, njëri Nësaj, ka një një një sinçart për mirë. Do sai ko, ka shumë të tjera për të kësaj aftë. Dhe kjo është padëshim shumë më shumë e shtuar aftë. Përshka këtë kësaj dhe shumë tira me, në gjimë nga të parët që shumë nga ja kanë pasë tutën që ti soj rjojësaj si faqsia. Shumë nga ja kanë pasë tutën të tutë përën. Dhe në kodrët e kësaj që e thëmë sonte, dhe në kodrët e aso që i këna me thonë të ardhën në një shala, keni me i kuptu të tani drejtë, shumë selifi, pse në gjari nga se lefi, pse e në ujtë përdo përdo përdo përdo përdo përdo p Oma kur ekip para ju sot sa ne kupton pse si u dal të pse si u dal të pse tani kupton Makallaj bibaz në, në që sa eh, që përmendem do ta përmendim edhe sot të ardhmë. Është sigurisht e përmenda. Eko, suaj që çfarë drejt tani sonte hyrje e rëndësishme. Dhe sërimi li sot kuptime të rëndësishme që kanë të bëjmë janë dhe mbetet me vazhdu në ta me pjesë tira të tjera të rëndësishme për kuptimin e kësaj smunje deri tek shtrimi i sot. Allahu në i pasur zemët nga një faku, nga rjaja, dhe në i pasur vepratunat nga mosur të Allahu Gjellewala, që punë matë mira që i bëjmë tjenë për Allahu në të barë e këtë alët. Angazhimi, se kërbisa me mirë që i bëjmë tjetë për Allahu në Gjellewala në huabët. Të pan një losura, të pan dyta, të pasra, të manë, si kër i ta kanë një robe me i dhuru veprat e ti, Allahu të barë e këtë alët. Me kaj që përdo, fëndë zotë i pë